Beatrix Potter, Nyúl Péter és barátai Ki hinné, hogy a Mindenlében kanál nyúlúrfi és testvérei már 120 évesek? Beatrix Potter angol illusztrátor egy beteg kisfiú kedvéért rajzolta meg Péter, Tapsi, Füles és Pamac alakját, skalandjaikból történeteket is írt. Az így lassanként könyvé összeálló mesefűzért 1901-ben saját költségén adta ki családja és barátai számára. Kiadót ugyanis nem talált hozzá. Az elmúlt évszázad egyik legnagyobb gyerekkönyv sikere született meg, amely a Mici Mackó történeteihez hasonlóan egy olyan mese világba visz el, amelynek állatszereplői nagyon is emberiek. Nyúl Péter és barátai kalandjain immár öt generáción nőtt fel. Stitka a gyönyörű rajzok mellett talán az, hogy a legkisebbek mellett a felnőttek is örömüket lelik benne. A szerző összetévezhetetlen humora ugyanis nem ismer korosztályokat. tudott, hogy a túlzott csaláta evés alu székonyságot okoz. Kezdi a telehassal a konyhakertben elszenderülő tapsifüles történetét, és a mesét olvasó nagymama és unokája hamarosan együtt izgulhatnak, vajon az álmos nyuszi a gazda zsákjában és ebédlő asztalán végzie. Persze biztosak lehetünk benne, hogy ilyen csúfság Beatrix Potter hőseivel nem fog megesni. A 23 mese és a hozzájuk tartozó összes illusztráció korábban még sosem jelent meg magyarul egyetlen kötetben. A történeteket és a verses betéteket két kiváló szerző, Szabó Téanna és Dragomán Gyögy fordította, simogatta magyarra.